Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre mântuire și desăvârșirea creștină. Astăzi despre faptele mântuirii, care sunt faptele credinței sau faptele legământului celui nou. Prin aceste fapte este împlinită nu înțelegerea omenească, nu voia omenească, ci voia a tot Sfântului Dumnezeu, descoperită nouă, în poruncile Evangheliei, creștinul ce dorește să moștenească mântuirea este dator a săvârși aceste fapte. A crede în Hristos, așa cum poruncește Dumnezeu să credem în El, adică să primească învățătura despre Dumnezeu, cea descoperită, revelată de Dumnezeu, să primească creștinismul păzit în toată curăția și plinătatea în sânul bisericii noastre ortodoxe, celei sădite de Dumnezeu în răsărit, răspândită din răsărit în lume, și care până acum numai aici a rămas întreagă și ține învățătura creștină cea predată de Dumnezeu, nesmintită, fără să o schimbe și fără să o amestece cu învățături străine. Cel ce a crezut este dator să aducă prinos de pocăință pentru viața sa cea de bunăvoie păcătoasă dinainte și să aibă hotărâri neclintită de a aduce viață plăcută lui Dumnezeu. După sfântul ce v-a chemat pe voi, poruncește creștinul Sfântul Apostol Petru, și voi fiți sfinți întru toată petrecerea. Ca și ai ascultării, nepotrivindu-vă poftelor de mai înainte ale necunoștinței voastre. Nu este cu putință a ne înfia lui Dumnezeu, nici a rămâne în această stare dacă rămânem și petrecem cu statornicie în viața păcătoasă. Noul înlegământ vestește tuturor celor ce se apropie de Dumnezeu ca primă condiție a apropierii de Dumnezeu, pocăința. Propovăduitorul care a început Propovăduirea noului legământ, Marele Ioan, mergătorul înainte al Domnului, A început Propovăduirea sa chemând la pocăință. Pocăiți-vă, le spunea el oamenilor lepădați, Și iar chemați la împărtășirea cu Dumnezeu. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cei ce au căzut în Dumnezeu, care au lepădat viața păcătoasă pentru a intra în împărtășire cu Dumnezeu, intră în această împărtășire prin mijlocirea tainelor creștinești, prin Sfântul Botez mai întâi. Botezul este nașterea în viața dumnezeiască. Este cu neputință a intra în ființarea cea după fire fără a te naște după legea firii, dar este cu neputință a intra în împărtășire cu Dumnezeu, împărtășire în, în care stă adevărata noastră viață sau, altfel spus, mântuirea noastră, fără a intra în creștinism prin mijlocirea Sfântului Botez. Așa a rânduit Dumnezeu. Prin botez intrăm în cea de a doua ființare, adică în acea sfântă ființare care a fost dăruită lui Adam la facerea lui, pe care el a pierdut-o atunci când a căzut și care ne-a fost înapoiată de către Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă nu se va naște cineva de sus, a greit Domnul, nu va putea vedea părăția lui Dumnezeu. De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre într-un părăția lui Dumnezeu. Rămânerea într-un fierea de către Dumnezeu, pe care ne-o aduce Sfântul botez, este sprijinită de viețuirea după poruncile evangelice. Rămânerea într-o această înfiere este pierdută prin abaterea de la viețuirea poruncilor evangelice. Amândouă aceste lucruri au fost mărturisite de Domnul însuși. Dacă veți păzi poruncile mele, a greit el, veți rămâne într-un mine. De nu rămâne cineva într-un mine, e scos afară ca vița și se usucă și o adună pe ea și în foc o aruncă și o arde. Pentru mântuire e de neapărată trebuință ca cel botezat în Hristos să viețuiască după așezământul de lege al lui Hristos. Dumnezeu, omul, după ce ne-a născut într-o mântuire prin Sfântul Botez, ne aduce în cea mai strânsă împărtășire cu Sine prin altă mare și nepătrunză taină, taina Euharistiei, prin mijlocirea căria. Unim și amestecăm trupul și sângele nostru cu trupul și sângele Dumnezeu omului. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, a greit Domnul, petrece într-un mine și eu în el. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. De nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele lui? Nu veți avea viață pentru voi. Pentru sprijinirea neputinței noastre, pentru tămăduirea rănilor priciunite nouă de păcatele pe care le-am săvârșit după Sfântul Botez, pentru păstrarea în întregime a sfințeniei cu care am fost pecetuiți prin Botez, Dumnezeu ne-a dăruit taina mărturisirii. Prin taina aceasta e înnoită și refăcută starea dobândită prin Sfântul Botez. La taina mărturisirii trebuie să alergăm cât se poate de des. Sufletul omului ce are obiceiul de a-și mărturisi păcatele adesea este oprit de la păcate de gândul la spovedania care îl așteaptă. Din potrivă, păcatele nemărturisite se înnoiesc ușor.